Na, akkor János Evangélium a 16. fejezet, és megnézzük, ha minden jól, mi az első 15 verset. Olvassuk most először az első négy verset ezzel, ebben a fejezetben. Ezeket azért mondom nétek, hogy meg ne A zsinagógából kizárnak titeket, sőt, eljön az óra, amikor mindaz aki, mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy Istenek tetsző szolgáltat végez. És mindezt azért, teszi, mindezt azért teszik, mert nem ismerték meg az atyát, sem engem. Ezeket pedig azért, ezeket pedig azért mondom nektek, hogy amikor eljön az órája, emlékezetek rá, én megmondtam nektek. De az előző fejezetben is láttuk, hogy Jézus nem titkolja azt, hogy mi fog, mi fog várni a tanítványokra. Hogy, hogy Jézus halála után feltámadása és elragadtatása után elkezdik majd őket üldözni. És jó, nagyon tetszik az, hogy, hogy, hogy Jézus ezt nem rejtette el a, a tanítványok elől. Hogy ezek a versek nem való az evangélium végén vannak, nem a, a János nem kisbetűvel írta a lap aljára, ami nem észrevehető, meg nem olyan fontos, hogy hát pontosabban az lenne a fontos, hogy most már tudjuk. 2000 évvel később, <gül> ugye, kisbetűs betűs részt, el kell olvasni. De Jézusnak az volt a célja, hogy a, a tanítványok tudjanak erről, és nem akarta eltitkolni, eltitkolni ezt. Jézus üzenetében nincs semmi elrejtve, nincs semmi titkos. És ugye az előző órán, amikor láttuk a János evangéliumát, akkor beszéltem arról, hogy igen, a világ nem fog minket szeretni. És hogyha szeret minket, a világ nem stimmel az életünkben. világ gyűlöli Jézust, és gyűlölni fogja mindazt, ami, ami rá emlékezteti. És ezért van az, hogy minket is gyűlöl, a világ is gyűlölni fog. Mert, mert folyamatosan Jézusra emlékeztetjük ezt a világot. És, és ugye a világ azt érzi, hogy fenyegetve van általunk, és és tudjuk, hogy ez a világ, amiben élünk, ez a gonosznak, a sátának az uralma alatt van. És az ő célja az, hogy megtartsa az ő valóit, És megtartsa az ő teritoriumát. És nem akarja, hogy bárki is oda ezekhez, az emberekhez hozzáférjen. Ez kísérletési lesz. Az abcsán 19.23.27-től azt olvasjuk, abban az időben nem csekély zavargást támadt az úr útja miatt, mert egy ötvös, név szerint Demeter ezüstből kis Artemis templomokat készített, és ezáltal nem csekély keresetre juttatta a, mester, a mestereket. Ez az ember összegyűjtötte a mestereket, valamint a hasonló foglalatosságúakat, és így szólt hozzájuk. Férfiak, tudjátok, hogy ebből a keresetből származik, ami jó létünk. De látjátok és halljátok, hogy nem csak ephésus hanem szinte egész Ázsiában nagy tömeget nyert meg, és vesztett, vezetett félre ez a pál, akit azt, aki azt mondja, hogy amiket emberkéz alkot, azok nem istenek. Nem csak az a veszély fenyeget azonban, hogy ez a mesterség csődbe jut, hanem az is, hogy a nagy istenünk artemis a templomát is semmibe veszik, és így ő, akit egész Ázsia és egész földkelekség tisztel, el fogja veszíteni dicsőségét. De milyen érdekes az, amit itt olvasunk, hogy, hogy ez a Demeter itt észreveszi, hogy és felismeri azt, hogyha ha ezek az emberek megtérnek, hogyha Pá tovább folytatja a munkásságát, akkor nem fognak tőlük vásárolni több báványt, több ilyen szobrocskákat, több ilyen kis isteneket, és ugye oda jutnak, hogy az ő jólétük, az ő gazdagságuk euh, kerül veszélybe. És ugye ők felismerték, ezek az emberek felismerték, azt, ha az emberek megtérnek, akkor, akkor nem fogják azt tenni, vagy nem fognak vásárolni az ő árujukból. És euh, ezért látjuk, hogy Pálék, mi Pálékat elkezdték ugye ott üdözni, és egy hatalmas felfordulás kerekedett mindebből. És ha belegondolunk egy picikét, hogy ebben a világban is, mai időnkben is, egy nagyon elképesztő összefonódásot vannak abban, hogy ugye, mi az, amit vásárolunk, vagy amit vásárolnak, vagy ahogy élnek az emberek. E, és amikor valaki ezzel ellen akar menni, akkor ja, természetes, hogy háborúságot fog e, tapasztalni az életében. És ugye a gonosznak a célja az, hogy az embereket megtartsa mindezekben a fogságokban. És, e, és mi pedig épp ezzel ellen dolgozunk, vagy épp ezzel ellen munkálkodunk. Minket Isten éppen ebben akar használni, hogy sok ilyen ötvöst, sok ilyen demetert, ugye e, e, megfékezzük, hogy, is, hogy ellene menjünk ennek, hogy, hogy az emberek nem maradjanak benne ebben a rapságban, nem maradjanak benne az istentelenségben, a, a, a gonosznak a, a markában. És, és ugye gonosz pedig épp ezzel ellen. Én nem akar jelenteni ezeket az embereket. És felhasznál mindent a cél elérésében, hogy ne szabaduljanak meg az emberek. És nagyon érdekes, hogy milyen magasra jutunk el a be. Én nem, nem vagyok a híve az összes kis elméleteknek, de ha egy picit is belegondolunk, csak éppen azért, mert a múlt héten volt egy beszélgetésem egy olyan, olyan emberekkel, akik ezzel foglalkoztak, és ilyen szolgáltatást indítanak. Nagyon érdekes, hogy, hogy például tájföldnek a G, G, G, G, GDP-ben eh, kimutatható, vagyis hát az országnak a nagy része, eh, eh, ennek a GDP-nek a nagy része, több mint a fele, az a prostitúcióból van. Eh, de mondok még rosszabbat, ha lehet rosszabbat mondani, ha Magyarországon ezt mérnék, akkor százalékban kimutató lenne. És hogy amikor ezt mondjuk, akkor a GDP mennyire fontos ma, akkor, akkor vajon az országnak érdeke, hogy például a prostitú, prostitúció ellen hozzon törvényeket vagy szabályozásokat? Hogy, hogy a világ az mennyire sötét és mennyire gonosz. És, hogy mennyire összefonódok minden. Ja, csak abba gondolunk, hogy az alkoholban, vagy a távítószerben. Hogy, hogy ez, ez bizony mennyire hatalmasságokig elér. Hogy, hogy, hogy vajon a háborúk, és ki tudja még mi minden van ez miatt, amiben mi bele se látunk. És pusztán azért, hogy az emberek hogy ne tudjanak megszabadulni ebből. És nagyon érdekes, hogy... Lassan fog indulni egy ilyen szolgálat, akik az, a, az, az ilyen lányokkal foglalkoznak, és ők még akik ki szeretnének jönni ebből a, ebből a borzalomból, és indítanak egy ilyen szolgálatot majd, ahol, ahol ezek, az, ezek a lányok majd megszabadulhatnak, meggyógyulhatnak, és lesz lakhatásuk, és lesz, akik foglalkoznak velük. De, és ezekkel az emberekkel beszélve, pár héttel ezelőtt ők mondták, hogy, hogy gondoljuk el például, hogy milyen érdekes az, hogy, hogy a filmekben például maga a prostitúció hogy van bemutatva. Ha csak bele, belegondolsz a, a micsoda nőbe, ugye, a Julia Roberts és a Richard -nek a sztoriába, hogy egy kis hollywoodi történet, és milyen kis limonádé, és milyen kis jópofa, és milyen kis aranyos, és milyen sokszor a média, a filmek, a videóklipek, vagy, vagy nem is tudom hogy mik, hogy mutatják ezt be. Hogy, hogy úgy mutatják be, úgy, valahogy úgy gondolkozunk róla, hogy persze gáz, meg nem jó, de hogy, hogy ja, ezekkel az emberekkel, akik szolgálnak ezek a lányok felé beszélve, ja, elképesztő mélység és elképesztő borzalmakon mennek keresztül ezek az emberek. É, és ugye mindez, mi pedig úgy gondoljuk sokszor, hogy hát nem is olyan nagy baj, nem is olyan nagy tragédia ez. De ugye a sátán megvaki, megvakítja az embereket a pénzszerelmével, az önzéssel, az istentelenséggel. És a gonosznak a célja, tudjuk, hogy ő azért jött, ugye a János 10.10-ben olvashatjuk, hogy a tolvaj nem egyebért jő, hanem azért, hogy lopjon, ő jön és pusztítson. És ugye ez, ez a célja a gonosznak. És ugye mi, minket Isten ebben használ, vagy mi ezzel ellen megyünk. Mi nem fogunk ebbe belelépni, nem akarjuk ezt támogatni. És amikor, amikor, amikor ezzel ellen felszólalunk, amikor ezzel ellen akar valaki tenni, ugye akkor támadást fog érni. Amikor a munkahelyeden te az mellett vagy, hogy én nem lopok, én becsületes vagyok, vagy amikor a, az iskolában az mellett, hogy én nem puskázom, vagy sorolhatnánk ezt, hogy nem keresed a kiskapukat, ugye rögtön a támadást fog érni. Támadás fog érni. Ugye azért, mert belépünk a gonosznak a teritoriumába, mert, mert bevilágítunk, és, és ugye ő ezt nem fogja hagyni. És ugye most ilyen nagyon sötét példákat hoztam, de hány ilyen kisebb, nagyobb dolog van, amit látunk az életünkben. És ugye itt azt is olvasuk ezekben a versekben, hogy, hogy olyan emberek is fogják üldözni az Jézus követőit, akik azt hiszik, hogy az Istennek tetsző dolgokat tesznek. Milyen sokszor az egyház idézőjában üldözi az egyházat. Milyen sokszor onnan jön az üldözés, amit láttak Pálék is, vagy Péterék is, például ugye, hogy Istvánt Megköveszték és megölték. Jézus sokat beszél a erről, az üldözésekről és a nehézségekről. De ezekben a részekben, vagy ebben a fejezetben itt látjuk, hogy Ugye az előző fejezetben is Jézus beszél a tanítványoknak erről, hogy srácok, ez fog megtörténni. Engem gyűlölt ez a világ, de benneteket is gyűlölni fog. De milyen érdekes, hogy miről beszél majd itt még Jézus. Mi az, amiről sokat beszél még Jézus? Ugye az eljövendő Szentlélekről, az eljövendő pártfogóról. Az egy János 4.4-ben ezt olvassuk, hogy ti az Istentől vagytok, fiacskáim, és legyőztétek azokat, mert nagyobb az, aki benetek van, mint az, aki a e világban van. A tanítványok nagyon szomorkodtak, hogy mi lesz majd velük. Hogy, hogy elhagyja őket az, akit a legjobban szeretnek, akire legjobban felnéztetek, akiknél biztonságban érezték magukat, és ott volt a kétségbeesés, is, ugye Péter ennek hangot is adott, hogy nehogy megha Jézus, Isten ments, hogy ez megtörténjen. De, de Jézus ígéri nekik a szent lelket. És most egy picit messziről fogom kezdeni, de de tartsuk egy kicsit a fejünkben azt, amiről beszéltem. Hogy ődözés vár ránk, hogy nem fognak kedvelni minket a világban. De Jézus... Ugye itt beszél a de Jézus megígéri a szent lelket. És egy picit szeretném, hogyha belenéznénk messzi egészen a kezetekhez elmenni, sőt az örökké való múltba, és nézni magát a szent lelket. De először olvassuk még el, hogy Jézus mit mond itt nekik a tanítványoknak a szent lélekről. De kezdettől fogva ezért, azért mondtam ezeket nektek, mert veletek voltam. Ketettő fogva ezért nem mondtam ezeket nektek, mert veletek voltam, de most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közletek senki sem kérdezi tőlem, hová mégy. Mivel ezeket mondom nektek, szomorúság töltél a szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm hozzátok. És amikor eljön, de a világot, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Akkor azonban eljövő az igazság igazságlálka, elvezetiteket a teljes igazságra. Mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt -e nektek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém. Ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelentikinek, -e és azt jelentik -e nektek. Tehát ott van, hogy a Jézus is mondja, hogy a tanítványok szomorkodnak, hogy, hogy Jézus nem lesz velük. Nem értették. Nem értették, hogy, hogy mi, vagy ki a Szent Lélek, mi lesz a szerepe, és azt gondolom, hogy és nem is hallották talán meg. Ahogy Jézus is azt mondta nekik, hogy meg fogok halni, és fel fogok támadni, ugye ott leragadtak, hogy meg fogok halni. És, és sokszor ugye vagyunk így, hogy nem halljuk meg a teljes mondatot, hanem Jézus mond valamit, vagy tesz valamit, vagy szól hozzánk, és meghallunk valamit, de csak meghalljuk az elejét, vagy a rosszat meghalljuk belőle, de már a végigasztalást, vagy azt, hogy hogyan is lehet majd ebből kijönni, megszabadulni, vagy mi lesz ennek a következménye, ugye azt már nem halljuk meg. És valahogy itt ezt történik a tanítványokkal is, hogy Jézus valami nagyon izgalmasat, valami nagyon különlegeset ígér nekik, hogy hogy ő el fogja vezetni őket az igazságra, hogy tanítja őket, hogy ez övéb, övéből vesz. Ha, ha, ha ő nem megy el, akkor, akkor nem fog ez elkövetkezni, és, és hogy ez az igazság lelke ez nagyon jó dolgokat fog tenni, mert meg fogja ítélni ezt a világot, ugye, a, hogy meg fogja mutatni, hogy mi a bűn, mi az igazság, mi az ítélet. És ugye... Ezek nagyon érdekesek. Nagyon íz, most már nekünk, ugye, de nekik biztos, hogy ez furcsa lehetett. Hogy, hogy itt valami különleges fog történni. Hogy valami nem mindennapi. Hogy valami nem, nem hétköznapi. De mit is mi csinálnak? Ugye nem hallják ezt meg. És mennyire lényeges, lényeges hogy, hogy meghallani a teljes üzenét. hogy Lehet, hogy hallunk egy fedést tőle, lehet, hogy hallasz tőle egy enyjeb de Isten mindig jön és gyógyít. Ugye az ő igéje, megsebez, de be is gyógyít. Hogy nem csak megsebez, nem csak megítél, hanem elhozza mindig a gyógyulást is, a felügyülést is, a megoldást is. Ugye, ha vele gondolunk, hogy, hogy mi várta tanítványokra, hogy kikkel kell majd harcolniuk, Ilyen megrettenhettek. Ilyen elképzelték azt, hogy, hogy meg kell vívniük a harcot a farizeusokkal, a zsidó nagy vallási vezetőkkel, a nagy a főpappal. és akkor még nem gondolunk bele maga a római birodalomba, a császárral, a helytartóval, igaz? Tehát ott vannak, hogy Jézus nem lesz itt, és ők nekik majd egyedül kell szembenézni ezekkel az emberekkel, ezekkel a helyzetekkel. De Jézus itt megígéri nekik azt, hogy nem maradnak egymagukban, nem maradnak egyedül ebben a harcban, hanem elküldi a pártfogót. És ő le fogja leplezni ezt a világot. Jézus azt mondja, hogy sok mindent mondhatnék, de nem fogjátok megérteni. Még, még nem fogjátok megérteni. De majd az igazság lel lelke az elfobálteket vezetni. Majd ő meg fogja nektek tanítani. És, és szeretném, hogyha most, ahogy mondtam, egy picit belegondolnánk abba, hogy kiről beszél Jézus, hogy ki a Szent Lélek. És csak nagyon sok igeverset felírtam, és sokat, fogunk, sokat fogok felolvasni. Hogy ki, ki a Szent Lélek. Az abcsárt 13.2-ben látjuk, hogy a Szent Lélek beszél. Így hangzik, mikor azért azok szolgálnak az Úrnak és bőjtölnek, mondta a Szentlélek. Válasszátok el nekem Barnapást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam. A Róma 8.26-ban azt látjuk, hogy a Szentlélek közben jár. Hasonlóképpen pedig a lélek is segítségre van a mi erőtlenségünkben. Mert azt, amit kérünk, kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk, de maga a lélek esedezik miértünk. Kimondhatatlan fohászkodásokkal. A Szentlélek tusakodik. Tusakodik értünk. János 1526. mikor pedig eljő majd a végasztaló, aki akit én küldök néktek az atyától, az igazságnak a, a lelke, hogy az atyától származik, az tesz majd bizonságot rólam. Aztán a szent lélek azt látjuk, hogy irányít. Apcsán 8.29. Monda pedig a lélek Filipnek, járulj oda, és csatlakozz ehhez a szekérhez. A szent lélek azt látjuk, hogy parancsol. Apcsán 16.78. a felé menvén igyekeztek Pithiniában itt ütni, de nem erezté őket a lélek. Áthadva ezért Mísián lemenének Troászba. Aztán azt látjuk, hogy a Szentlélek vezet. János 16-13, amikor eljön az, az igazság lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Ezt most is olvastuk, most olvastuk. Aztán azt is olvassuk a Szent Lélekről, hogy lehet ne, neki hazudni, ugye az Abcsel háromban 3 ban Anámiás és Szafira. Aztán lehet őt megsérteni. A zsidók 10-29, rossz meg le lehet káromolni Máté 12-21, nem 31-32, és meg lehet szomorítani az Efezus 4-30-ban olvashatunk elő, erről. Azt is olvassuk az igében, hogy a Szent Lélek, Isten. A Szent örök örökké való, soha nem volt olyan idő, amikor ő nem létezett volna. A zsidó 9-13-14-ben ezt olvassuk. Mert ha a bakoknak és a bikáknak a vére, meg a tehén hamva tisztátlanokra hintve megszentel, megszentel a testnek tisztaságára, mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek. Megtisztítja a ti lelki teteket, a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő isnek. Tehát itt azt olvassuk, hogy ez örökké való lélek által. Azt is olvassuk, hogy a szent lélek mindenható. Lukács 1.35. Fel, fele, felelvén az angyal, mondanék, a szent lélek szára át, és a magasságosnak ereje árnyékoz meg téged, azért, ami születik, és szentnek hivatatik Isten fiának. Aztán azt olvassuk, hogy mindenütt jelen való, ugye 139-es jó híres-híres oltár, hová menjek a lélek lelked elől, és hát te orcád elől, hová fussak, ugye mondja ez Dávid. Azt is tudjuk, hogy minden tudó. Azt is olvassuk a Szentlélekről. 1 Korintus 11 Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő lelke által, mert a lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem ha az embernek lelke, amely ő benne van. Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri, ismeri senki, hanem ha az Isten lelke. Tehát az Isten lelke minden tudó. Az abcsel 5-3-ban azt látjuk, hogy a szent lelket Istennek hívják. Ugye, szintén és Szafira 5-3-4 abcsel, mert nem embernek hazudtál, hanem Istennek. Mondja ezt Péter. De azt is látjuk a szentületről, hogy teremtő. Egy Mózes, egy kettő, a föld pedig kietlen és puszta vala, a setétség vala a mélység színén, és az Isten lelke lebegett a vizek felett. Sokakat megzavar az sokszor, hogy a Szent Háromságban az Isten lelke mindig utoljára van lelőbe, ö, ö, említ, hogy el Atya, Fiú, szentlélek. Sokszor azt gondolnák az emberek, hogy azért van ez így, mert ö, hát ő a legutolsó, vagy ő a legjelentéktelenebb, és ö, nincs olyan fontos szerepe. De, de maga a sorrend, az nem hordozza magában az alsórendűséget. A sorodnak semmi köze az egyenlőségükhöz. Csupán a funkciójuk és az időrendűségük miatt beszélünk talán így. Az Atya ott volt az Új Szövetségben, ugye a teremtéstől kezdve látjuk ezt, aztán Jézus megjelenik az Új Szövetségben, ugye munkálkodik, és aztán most pedig látjuk a pünköstől kezdve a Szentléleknek a munkáját egészen napjainkig. Látjuk az Atya munkáját, látjuk a Jézus munkáját, az Atya időszakát, Jézus időszakát, és most pedig látjuk a Szent Lületnek az időszakát. A lélek, ugye, ott van a teremtésben, ahogy már előbb mondtam. Isten lelke lebegezett, lebegett a vizek felett. Nagyon érdekes ennek a kifejezésnek a jelentése ez, hogy lebegett. Azt jelenti, hogy kotlik. Mint Képzeld el ezt a kifejezést, hogy Isten lelke a föld felett, mint egy kotlós tyúk az ő, a tojásokon. Őrzi, melegíti, és, és ott van, mint ahogy az a kotlócsügye megteremti, vagy felmelegíti, és megszületnek azok a kis csibék. És Isten lelke így körülfogta ezt a világot, és ott volt, körülbe ölelte. Átölelte, felmelegítette, és vigyázta ezt a világot. A lélek, a szentlélek ott van a teremtésben. Ott van teljesen, mélyen áthatólag az egészben. És ugye látjuk a léleknek a munkáját a teremtéstől, egészen, látjuk betlehemig. Aztán Betlehemtől látjuk pünkösdig. És bűnköstől látjuk napjainkig. Az ószövetségben látjuk, például Jobb 33.4. Istennek lelke teremtett engem, mondja Jobb. És a mindahatónak lehelete adott nekem életet. Istennek lelke teremtett engem, mondja ezt Jobb. A Zsoltárok 104.30-ban 104. ezt olvasunk, hogy csájtottad a telkedet, megújulnak és újját teszed a földnek színét. Én érdekes, a Szentlékről így beszél az író, hogy a teremtés megújul. És ha elolvasod ezt a 104-es zsoltárt, olvasd el, ott nagyon sok teremtményről van szó, akik megújulnak, akik születnek, akik, mintha a lélek az, aki, aki ebben ott van, és, és uralja ezt. A Szentlélek ott van a teremtésben, ott van az életnek, életadásban. Nagyon érdekes ez is. Aztán a Szent Lélek, az Ószövetségben ott van végig a népével, a, a, az Isten népével. Látjuk munkálkodni végig, aki például felruház embereket a lelkével, a Isten. Aztán látunk olyat is, aki, amikor a 4 Múzes 11. 25 ben megnyugodott az embereken Isten lelke. De olyat is látunk, hogy betöltötte az embereket, 2 Mózes 313 ban hogy betöltötte az embereket Isten zöld lelkével. Az Izsaiás 61-ben 61 azt látjuk, hogy beszélj az eljövendő messiásról. Az az az igevás, amit Jézus a Lukás 4.21-ben felolvas a zsinabógában, hogy ma teljesedett be ez az írás. Ugye az Úrnak lelke van én rajtam. Az Ószövetség látjuk, az látjuk az, ahogy a profétákat, királyokat, embereket betölt Istennek a lelke. Tehát a lélek munkálkodott a világ kezdetétől. Már a világ kezdete előtt ott volt a lélek. És ott van a teremtés megújításában, ott van a teremtményekben. Aktívan munkálkodik az úrszövetségben. És vezette, megszalította a népet és a lélek szólt az eljövendő napról, az eljövendő messiásról. És a léleknek a munkáját látjuk, Jézus születésétől, tehát Betlehemtől egészen pünköstig. Ugye, emlékszel Jézus születésére. Jézus a Szentlélektől született Lukács, 1.35-t a Szentlélek száll le terád, és a magasságosnak ereje árnyékoz meg téged, ugye mondja az angyal Máriának. Azért, ami születik és szentnek hivatatik, Isten fiának. Ugye a Szentlélek szállt rá. Isten a gyerek születéséből kihagyja a férfit, és, és a Szentlélek az, aki, akit munkálkodik. És, és születik meg Jézus. Tehát a Szentlélek hol van, hol van jelen? Jézus születésénél meg a, a, a földre költözésénél. Ott van a lélek. Lé, ö, a szent lélek jelen van Jézusnak a keresztelésénél, vagy bemerítésénél. János 132, 33 Láttam a lelket leászállni az égből, mint egy galambot, és megnyugva őrajta. ő rajta. És nem ismertem őt, de aki elköltengem, engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondta nékem, hogy aki akin látod a lelket leszállni, és rajta megnyugodni, azaz, aki keresztel szent lélekkel. Keresztelő Jánosnak a bizonságtétele. Látta, hogy a galam megnyugszik ott Jézusnál. És aztán meg is szól a hang, ez az én szeretett fiam, aki gyönyörködöm. Aztán látjuk, hogy Jézus vezetve van a lélektől. Lukás 4.1. Jézus pedig szent lélekkel telve, visszatért a Jordántól, és visszaték a lélektől a pusztában. Jézus lélektől vezetve. Aztán azt is látjuk, hogy Jézus felhatalmazást kapott a lélektől. Lukás 4.18 Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkelt engem, hogy a szegényeknek evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy, tör elküldött, hogy a szíveket szívőeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeit megnyitassák, hogy a szabadon bocsássam a lesújtottakat. Az Úrnak lelke van én rajta, mondja Jézus. Aztán Jézus engesztelő munkát végzett a Szentlélek által. Ugye a zsidó 9.14, már olvastam ezt az igyevását, hogy mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki az örökké való lélek által önmagát átoszta fel általunk Istennek. Megtisztítja a ti lelki ismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáltok az élő Istennek. Tehát Jézus munkája az örökkévaló lélek által történik. Újból csak. Aztán a Róma 8.11-ben azt látjuk, hogy, az, hogy a lélek által támad fel. De ha annak a lelke, lakik bennetek, aki a Jézust a halából, ugyanaz, aki a Krisztus Jézust a halából, megáll, mint Tiati halandó testeiteket, és az ő tibenetek lakozó lelke által. Ugye megint milyen érdekes. Hogy Jézus életében folyamatosan ott van. Ahogy megszületik, ahogy szolgál, ahogy feláldozza magát, ahogy feltámad. A szentlélek folyamatosan jelen van, folyamatosan ott van. És azt is látjuk, hogy a pünkösdelőtt a szentlélek Lélek munkálkodik a tanítványokban. Sok mindent nem értenek miért, sok mindent nem értenek. És mi sem tudjuk, hogy mi volt a különbség akkor, és, és aztán pünkösd után. De azt látjuk, hogy volt sokkal nagyobb mértékű volt ez a kiáradás, vagy ez a megtapasztalás. De ott van a tanítványokban is, hogy azokon keresztül is a szentélek munkája. És aztán látjuk a lelket munkálkodni pünköstől napjainkig hogy megtörténik, ugye e pünköst, hatalmas földrengés, lánynyelvek, nyelveken szólás, Péter prédikál. Ugye, abcsár 2.33. műten, tehát felemeltetett Isten jobbra, jobbjára, és megkapta az acsától megígért szent lelket, kitöltötte azt, amint látjátok is, halljátok is, ugye mondja ezt Péter. Ugye a Szent Lélek eljövetele bizonság volt a tanítványok számára, hogy Jézus belépett a mennyei szentébe, és ugye elvégezte az engesztelő munkáját, és ott van, megnyugodott, leült az jobbján. És Eszembe jutott egy kép, egy igevers, amiről Jézusről úgy beszél, mint aki leül, tehát aki megnyugszik, és ugye mindezt azt mutatja, hogy elvégezte, befejezte az ő megvált, ami megváltásunkat. És most ezt nem jut hogy ez hol van, de, de ugye ebben is van, de van még egy ilyen igevers. És és most, ha belegondolunk ebbe, ebbe a gondolatban, vagy ebbe, hogy ő elküldte az ő lelkét, akkor megnyugodhatunk abba, hogy Istennek a, az igazsága az a, az, hogy Isten elégtételt kapott. Hogy az igazság elégtételt kapott. Hogy a törvény, az igazság követelte a bűnösnek a megbüntetését. Az igazság azt követelte, hogy halál kell a bűn miatt. És, és azzal, hogy a Szent Lélek elérkezett, hogy a Szent Lélek eljött, hogy a Szent Lélek eljött, ezzel mi is megnyugodhatunk, hogy Jézus áldozata az igaz volt, az rendjén volt, és, és tökéletes volt. Mert ha nem, nem jön el a Szent Lélek, akkor, akkor arra lehet gondolni, hogy Jézus áldozata nem volt megfelelő. De mivel eljött, ezért arra azt látjuk, abban megnyugodhatunk, hogy ez az áldozat, ez hibátlan, ez tökéletes volt. Ez bizonyítja azt, a lélek eljövetele bizonyítja azt, hogy Jézus áldozata megfelelő volt, és elegendő volt. És ha nem jött volna el, ugye akkor akkor lennénk bajba. De, de eljött. És, és tudom, hogy messziről kezdtem ezt el, de csak emlékezzünk vissza, hogy ugye Jézus miről kezdett beszélni a tanítványoknak. Hogy eljön a lélek, és miről beszélt előtte? A srácok nem leszek itt veletek. Hogy itt hagylak benneteket. És ők megijedtek. mi azt olvastuk, hogy, hogy Jézus ezt mondja, hogy mert szomorúság töltött el a szívüket. Hogy egy ilyen félelem, egy retteget is volt bennük. hogy mi lesz most velünk? És ugye, sokszor lehet, hogy mi is így az életünket, hogy ó, mi lesz velünk. De én azért akartam ilyen messziről kezdeni, hogy meglássuk, hogy Jézus kit ígért nekünk, vagy kit adott nekünk a, pártfogó, a pártfogóban, a Szentlélekben, hogy kit kaptunk a Szentlélekkel. Hogy ő, ő van az életedben, ő van a mi életünkben, aki munkálkodott a teremtésben, sőt, a teremtés előtt már ott volt. Ugye ott volt a világ felett, mint egy kotlostyúk. Ugye nevettünk ezen. Ugye ő öröktől fogva létezett. Jelen volt már, már a világ teremtése előtt. Már ott volt, már jelen volt. És ő most jelen van a te életedben. Ugye ő, akiről úgy beszéltünk, hogy teremtő. Hogy ott van ebben a teremtésben hogy ahogy, amiről Jobb mond, hogy a lélek az, aki, aki, aki szült engem, aki teremtett engem. Hogy a, az, a, az a szent lélek, aki, aki ott van az ószövetségben, aki hatalmasan felruházott erővel királyokat, prófétákat és embereket. Sám, Sámson, ugye, aki, aki ádkap, szamárákapos csonttal öli az embereket, és, aki, és akkor még ugye, hány és hány ilyet tudunk sorolni. De ott van Jézus születésénél, igaz? Ahogy, ahogy Jézus megszületik, és az ő szolgálatában, ott van a tanítványok életében, és ott van egészen napjainkig, és munkálkodik. És ugye ez lenyűgöző, hogy ez a lélek, Istennek a lelke van mi bennünk, hogy ö, aki lebegett a vizek felett, most itt van, a mi életünkben lebeg, a mi életünket fogja körül, és öleli át, és védelmezi, és nekünk ad erőt, minket, minket támasztott föl, minket is a halából, és itt van az életünkben. És tudod, azért is hiszem, hogy Jézus itt, itt beszél a lélekről, mert akarja a tanítványékat emlékeztetni erre, vagy bátorítani. És minket is, hogy a világgal való harcunk, az nem kell, hogy az ő erejükből uh, legyen megharcolva, vagy megvívva. És hogy, hogy emlékezzünk arra, hogy valóban aki bennünk van, az nagyobb, mint aki a világban van. És, és a tanítványoknak is nekünk sem kell megrettelnünk. Bár már a tanítványoknak ott volt a fejükben az, hogy közeledik Jézusnak a mennybe menetele, hogy elmegy, de közeledett az az idő is, amikor eljött a pártfogó, a pártfogónak az érkezése. És, és nagyon szeretem ezt a gondolatot, hogy ezt, ahogy a, így gondolkozzunk, hogy, ahogy gondol, vagy ahogy így leírják ezt, hogy hogyan gondolkozzunk a, a lélekről, hogy, hogy nem, ke, nem kaptunk kevesebbet, e, Jézusnál, a Szentléleknek a személyében, hogy, hogy egy picivel sem kaptunk kevesebbet, vagy, vagy kisebbet, vagy azt gondolnánk, hogy Atya fiú Szentlélek. Hát ugye mi csak a harmadikat kaptunk, hogy csak a harmadikkal van kapcsolatunk, vagy nem tudom, de, de hogy valójában a Szentlélek ugyanígy részt vett mindenben, ahogy az Atya, vagy ahogy Jézus. Azért ö, emeltem ki ezeket az igéverseket, hogy lássuk, hogy, hogy bátorodjunk, hogy a lélek az ott volt, az létezett mindentől, mindenkor is, és, és ő munkálkodott. És most Jézus azt nekünk adja, és ezt nekünk ígérte, a tanítványoknak megígérte. És az a célja, az a feladatunk, vagy az az elhívásunk, hogy mi megtanuljunk ráhallgatni, ráhangolódni, és engedni neki. És tudod, maga a szentélek olyan az életünkben, mint amikor a sivatagban rátalálsz egy forrás, forrásra. Egy tiszta, kimeríthetetlen, bővizű hideg, egészséges forrásvízre. És mi, mi megtaláltuk, vagy minket megtalált ez a forrás inkább, és, és mindig, mindig elérhető, mindig elegendő, mindig tiszta, soha nem betegít meg, soha, soha nem csalódunk benne. De mi mit tesz az ember, milyen sokszor? Sokszor elhagyjuk ezt a forrást, és nem, benne bíz, nem bízunk benne. Újabbat keresünk, másokat más forrást társunk, és, és várjuk attól a megelégedést, de az a forrás, az mindig egy keserű vizet ad. És ahogy a tanítványoknak is meg kell, hogy rábízzák magukat a lélekre. Ahogy, ahogy azt gondolom, hogy ez nekik is időbe telt, ahogy Pálnak is fel kellett ismerni, hogy aha, hoppá, a lélek az, aki bezárja ezeket az ajtókat most előttem, és más felé kell menni. Vagy ahogy Péternek is meg kellett ezt tanulnia, hogy hoppá, itt, itt valami más történik, más kell tennem, úgy nekünk is meg kell tanulnunk a lélekre hallgatnunk. És, és hogy nem kell megrettennünk. Hogy, hogy sokszor úgy érezzük, hogy, hogy magunk vagyunk. De nem. Hogy Isten lelke... Az, az ott áll, ahogy Jézus ott volt a tanítványokkal, és azt mondta, hogy gyertek, kövessetek engem. hogy gyertek, én vezetlek benneteket. És, és persze, nekünk megvannak a, a forrásaink, hogy, hogy ahogy az igébe megyünk, ahogy imádkozunk, hogy hiszem, hogy Isten lelke ezeken keresztül fog vezetni minket. Nem, nem az érzések, nem a jelek, hanem, hanem megvan az a módja, ahogy Isten le kell vezetni akar téged, ahogy megvan az a mód, hogy Isten lelke mutatni akarja nekünk az utat. És, és ezért nagyon fontos, hogy olvasd az igét, hogy olvassuk az igét, hogy legyünk a, a, az igében, legyünk az ő jelenlétében, hogy felismerjük, amikor ő szól, felismerjük azt, amikor ő indít minket, felismerjük a léleknek a hangját, a léleknek az irányítását, és... És csak hogy gondolkozunk még egy kicsit ezen, hogy mi mindent tesz a lélek, hogy, hogy milyen sok mindent akar nekünk adni, hogy milyen sok mindent re -re akar nekünk, akar minket elvezetni, mindaz, ami az atyája, az enyém, azért mondom, hogy az enyémből, enyéméből merít, és azt jelenti ki nektek, hogy a lélek Jézusból merít, ő azt fogja kijelenteni nekünk, hogy hogy ez egy forrás, hogy meríthetünk, hogy ő merít, és én meríthetünk a lélekből. És mehetünk hozzá, és ez, ez, ez soha nem fog kifogyni. Ez mindig ott lesz. De, de a mi részünk az, hogy járuljunk ehhez a forráshoz, hogy menjünk. És hogy ez, ez olyan, mint amikor nekünk a lélek olyannak kellene, hogy legyen, mint a tanítványoknak Jézus. Lát, hogy bár nem látjuk, hogy nem halljuk a fizikai fülünkkel, de mindig ott van, mindig ott volt, ahogy, ahogy Jézus ott volt a tanítványoknak. És szerintem hihetetlen lehetőség van ebbe, hihetetlen potenciál van ebben, hogy wow, mit kezdhet Isten lelke velünk? Az a lélek, aki hatalmas, aki mindenható, aki teremtő, aki ott van, ott volt mindig, minden hatalmas és legfontosabb pillanatban. A teremtésnél a Jézus születésénél, halálánál, feltámadásánál. Most ő bennünk akar mutálkodni, és bennünk van. De ne oltsuk meg az ő lelkét, ahogy Pál mondja az epizusi levélben, hanem engedjük azt, hogy ő így kitejesedjen a mi életünkbe. Imádkozzunk! Szerető atyánk! köszönjük neked a lelket, a szent lelket, és köszönjük szent lélek, hogy itt vagy az életünkben, köszönjük, hogy, hogy te vagy az, aki, aki tanítasz minket, te vagy az, aki vezetsz minket, és, és köszönjük, hogy, hogy itt vagy, és, és a mi kis egyszerű életünkbe jöttél, és köszönjük, hogy gondot van ránk, és fecetni akarsz minket. Azért imádkozunk, hogy hogy meghalljuk ezt a hangot, meghalljuk azt a hangot, amikor a lélek szól, a lélek indít. És segíts, Urunk, megkülönböztetni azt attól, ami tőlünk van, attól, ami, ami ettől a világtól van. És, és add, ad Uram, hogy, hogy felismerjük azt tisztán, és, és hamisítatlanul. Kérünk, lélek, hogy, hogy taníts minket az igazságra, vezess minket, és ha tapasztaljuk meg mindazt, amit Te akarsz a mi életünkben. Hadd had, had járjunk tényleg lélekben, hadd járjunk, hadd éljünk a lélek szerint, és, és a testnek a cselekedeteit pedig ne vigyük véghez. Kérünk, kérünk, Urunk, hogy adj még többet a lelkedből. Kérünk, Szentlélek, hogy tölts be, keresztelj meg, meríts meg minket önmagadba, hogy, hogy járjunk az igazságban, járjunk a, a Te útadonunk. Kérünk, hogy, hogy munkálkodj és bátoríts minket, hogy nem vagyunk egyedül, hogy nem kell megrettennünk, hogy nem kell félnünk. Köszönjük, Urunk, köszönjük a Te szent lelkedet, köszönjük, szent lélek, hogy munkálkodsz bennünk. És kérünk, hogy áld meg az elkövetkezendő hetünket, légy velünk, légy közöttünk, és, és vezess minket Jézus nevében. Amen.